Астрит Линдгрен. Децата от улица, Тряскаджийска. Превод, Теодора Джабарова, Ели Белздрева. CHITANKA. Info. Лота е сладко 4 годишно момиченце. Тя е твърде своенравна и никога не знаеш каква щоротия ще и кратко хрумне. Живее в една жълта къща заедно с братчето си Юнас и сестричката си Мия Мария. Игрите на трите деца са толкова шумни, че те на шега наричат улицата си Тряскаджийска. Астрит Астрид Линдгрен.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 Лота е страшно детинеста. Брат ми се казва Юнас, аз се казвам Мия Мария, а пък нашата сестричка се казва Лота. Тя, Лота, е само на малко повече от 4 години. Татко казва, че преди да има деца в къщата, тук било съвсем тихо, ама след това станало страшно шумно. Брат ми се е родил преди мен. И татко казва, че в къщата почнало да се тряска, щом Юнас станал достатъчно голям, за да хлопа с дрънкалката си по ръба на леглото. Когато Татко искал да си отспих неделя сутрин. И от тогава Юнас тряска все повече и повече, и повече. После съм дошла аз и след това дошла Лота. Ние живеем в една жълта къща на малка уличка, която се казва Гранчарска. Някога на тази улица може да са живели гранчари, ама сега тук живеят само тряскаджии, казва Татко. Мисля, че трябва да я наречем улица Тряскаджийска. Лота се сърди, задето не е толкова голяма, колкото Юнас и мене. А Юнас и аз бива да ходим чак до площада съвсем сами, но лота не бива. Юнас и аз ходим всяка събота до площада и купуваме бомбони от лялките, дето стоят там. Ама носим бомбони и на лота, защото така трябва. Една събота въреше такъв страхотен дъжд, че за малко да не можем да отидем до площада. Обаче взехме големия чадър на татко и все пак отидохме и купихме червени бомбони. Докато се прибирахме, вървяхме под чадъра и ядяхме бомбони, много весело беше. Пък не можа дори на двора да излезе, защото валеше толкова страхотно. Защо трябва да вали? Попита Лута. За да могат картофите и ръща да пораснат, та да имаме какво да ядем, каза мама. А защо трябва да вали на площада? Попита Юнас. За да пораснат бомбоните ли. Тогава мама само се разсмя. Като си легнахме вечерта, Юнас ми каза: Слушай, мия, когато отидем при дядо и баба. Няма да садим моркови в нашата градинка, а бомбони. Така ще е много по-добре. Да, само че морковите са по-полезни за зъбите, рекох му аз. Ама можем да ги поливаме с моята зелена лейка. Бомбоните де. Толкова се зарадвах, като се сетих за моята малка зелена лейка, дето си я имам при дядо и баба на село. Тя стои на една полица в избата. Когато стане лято, винаги отиваме при дядо и баба, родителите на мама. Можете ли да познаете какво направи Лута веднъж при дядо и баба на село? Зато бора има голяма купчина тор и от нея Чичо Йохансон взима тор и го разхвърля по нирите, за да расте добре посятото. Защо се слага тор? Попита Лута. Тогава татко каза, че всичко расте добре, като се натори. Трябва да има и дъжд, рече Лута, защото помнеше какво беше казала мама, когато вареше толкова силно унази събота. Точно така, отговори татко. След обед почна да вали. Някой да е виждал лота. Попита татко. Ама нея бяхме виждали доста време и тръгнахме да я търсим. Първо търсихме вътре в къщата и във всички дрешници, обаче там нямаше никаква лота. И татко се разтревожи, защото беше обещал на мама да я наглежда. Накрая и у нас, татко и аз излязохме да я търсим навън, в обора и в плевнята, и навсякъде. А после отидохме зад обора и, представете си, Лота стоеше там под на сред купчината Тор и беше съвършено мокра. Миличка малка Лота, защо стоиш там? Извика татко. Тогава Лота се разплака и каза, за да порасна и да стана голяма колкото Юнас и мия. Ох, каква е детинеста тази Лота. Играем по цели дни. Юнас и аз играем ли, играем по цели дни. Е, и Лота може да участва, когато играем такива игри, дето могат да се играят с нея. Но понякога играем на морски разбойници и тогава Лота само ни пречи. Защото тук пада от масата, която уше нашият кораб. Обаче тя пишти и иска въпреки това да участва. Онзи ден, когато си играехме на морски разбойници и Лота не ни оставяше на мира, Юнас каза. Знаеш ли какво прави човек, когато играе на морски разбойници, Лота? Стои върху масата и подскача и е морски разбойник, отговори Лота. Да, ама има и друг начин, дето е много по-хубав, рече Юнас. Лягаш на земята под леглото, без да мърдаш. Защо? Попита Лута. Ами лежиш там и си морски разбойник и през цялото време повтаряш съвсем тихичко, повече храна, повече храна, повече храна. Така правят морските разбойници, отвърна Юнас. Най-после Лута повярва, че морските разбойници правят така, и се завря под леглото си, и почна да повтаря. Повече храна, повече храна, повече храна. Пък Юнас и аз се качихме на масата в детската стая и отплавахме по морето, е, на ушкинде. През цялото време Лота лежеше под леглото си и повтаряше, повече храна, а на нас ни се струваше почти повесело да гледаме нея, отколкото да сме морски разбойници. Колко дълго лежат морските разбойници под леглата си и казват, повече храна? Попита най сетне Лута. Докато стане бъдни вечер, прече Юнас. Тогава лота изпълзя изпод леглото, стана и каза, не искам да съм морски разбойник, защото те са глупави. Но понякога е добре, че си имаме лота, когато играем. Сеги стоги с Юнас и аз играем, че уж сме ангели. Тогава сме ангели-закрилници и трябва да имаме кого да закриляме, да закриляме лота. Тя трябва да легне в леглото си и ние заставаме до него и размахваме ръце. Преструваме се, че пърхаме с крила и летим насам натам. Обаче Лота смята, че тази игра не е забавна, защото трябва само да лежи мирно. И ако се замислим, за неято е почти същото като да играе на морски разбойници, само дето тогава лежи под леглото и освен това казва, повече храна, иначе е същото. Играем и на болница. Тогава Юнас е доктор, аз съм болнична сестра, пък Лота е болно дете, което лежи в леглото си. Не искам да лежа в леглото, каза Лота последния път, когато искахме да е болно дете. Искам да съм доктор и да пъхна една лъжица в гърлото на Мия. Ти не можеш да си доктор, рече Юнас, защото не можеш да напишеш Ресефта. Какво не мога да напиша? Попита Лута. Ресефта. Такова, на което докторът пише как да се лекуват болните деца, не се ли същаш? Отговори Юнас. Юнас знае да пише с печатни букви, макар че още не е тръгнал на училище. Може и да чете. Най-сет не накарахме Лута да легне в реглото и да е болно дете. Въпреки, че не искаше, какво му има на това дете? Попита Юнас и гласът му звучеше точно като на Чичо доктора, дето идва при нас, когато сме болни и имаме шарка. Повече храна, повече храна, повече храна, каза Лота. Аз си играя, че съм морски разбойник. Ох, каква си глупава! Викна Юнас. Престани, защото няма да играем с теб, ако си такава глупава. Тогава Лота стана болно дете и ние и кратко направихме компрес на ръката. А Юнас упря една голяма макара на гърдите и кратко и през макарата чу, че гърдите и кратко са много болни. После пъхне една лъжица в гърлото и кратко и каза, че и то било болно. Трябва да и кратко направи инжекция, заяви Юнас. Защото веднъж, когато Юнас беше болен, докторът му направи инжекция в ръката, за да оздравее, и затова той искаше да направи инжекция на Лота. Юнас взе една игла за кърпене и се преструвахме, че тя уше такава инжекция, каквато имат докторите. А малота не искаше никаква инжекция. Взе дарита и да крещи. Няма да ми правите инжекция. Уф, глупаче, ние само се преструваме, каза Юнас. Не разбираш ли, че няма да те бодна наистина. Все пак не искам никаква инжекция, пиште Шалота. Да не можахме да играем повече на болница. Въпреки това ще напиша Ресефта, реши Юнас. И седна до масата и взе да пише с син Мориф върху една хартия. Пишеше с печатни букви, ама аз не можах да го прочета. Ресефта, Белно Момици трябва да се лекува. Трябва му инжекция. Доктор Юнас Емалм, Юнас и аз намираме, че е много забавно да си играем на болница. Обаче Лота не. Лота е упорита като стара коза. Нашият татко е много смешен. Когато се прибира от кантората, Юнас, аз и Лота заставаме в антрето и го посрещаме. И тогава татко почва да се смее и казва, брей, колко много деца имам. Веднъж се скрихме зад дрехите в антрето и стояхме съвсем, ама съвсем мирно и тогава татко каза на мама, защо няма шум в къщата, да не са болни децата. Тогава изкочихме и зад дрехите и взехме да се смеем на татко, пък той каза, не бива да ме плашите така. Гръм и трясък трябва да има, когато се прибирам, иначе много се тревожа, но обикновено няма нужда да се тревожи. Веднъж два камиона се сблъскаха е на улицата точно пред нашата къща и така страшно изтреща, че Лота се събуди, макар да беше току-що заспала. Тогава тя каза, какво направи Юна сега, защото тя май си мисли, че Юнас прави целия гръм и трясък на света. Лота е толкова сладка и има такива дебели крачета. Юнас и аз често я целуваме и прегръщаме, ама тя не иска. Има много неща, които Лота не иска. Лекарството не иска да си взима. Въпреки, че трябва, когато е болна. Миналата седмица Лота имаше кашлица и мама искаше да и кратко даде лекарство против кашлица. Ама Лота си стискаше устата и само платеше глава. Ти си малко глупавичка, Лота, каза Юнас. Не съм малко глупавичка, викна Лота. Си, защото не искаш да си вземеш лекарството против кашлица и значи си глупава, рече Юнас. Когато аз трябва да взимам лекарство, тогава просто решавам да го взема и го взимам. Пък Лота каза, когато аз трябва да взимам лекарство, решавам да не го взимам и не го взимам. След това пак стисна устата си и взе да върти глава насам натам." Мама я погали и кратко каза, значи ще трябва да лежиш и да кашляш, горката ми маничка Лота. И изобщо да не спя, рече Лота много доволно. Лота не иска да си ляга вечерно време, всъщност и аз не искам. Намирам, че мама е много чудновата, дето иска да си лягаме вечер, когато сме съвсем будни. А сутрин, когато спим, иска да ставаме. Все пак щеше да е по-добре, ако Лота си беше взела лекарството, защото на другия ден беше още покашлява и по-суполива и мама и кратко каза, че не бива да излиза. Но аз трябваше да отида да купя нещо за мама от магазина за шевни принадлежности и докато стоях там и чаках да ми дойде редът, ето че през вратата дотърча Лота, съвсем суполива. Върви си вкъщи, казах и кратко аз. Няма да си вървя, рече Лота. И аз искам да ходя в шевен магазин. Тя подсмърчаше ли, подсмърчаше и най-сетне една лялка в магазина я попита. Ти нямаш ли нос на кърпа? Имам, ама не я давам назаем на хора, дето не ги познавам, отговори Лота. Ще разкажа още нещо за Лота. Веднъж мама ни заведена за болекар, Юнас и мене, и Лота. Мама беше видяла, че Лота има малка дупчица на един зъб и заболекарят трябваше да я оправи. Ако се държиш храбро при Заболекаря, ще ти дам една крона, каза мама на Лота. Мама трябваше да седи в чакалнята, докато ние бяхме вътре при Заболекаря. Той първо прегледа моите зъби, обаче аз нямах дубки и ме пуснаха да отида при мама в чакалнята. Седяхме там дълго-дълго и чакахме Юнас и Лота и мама каза. Чудна работа, че Лота не крещи. След малко вратата се отвори и Лота излезе. Добре ли се държа? Попита я мама. Ами да, рече Лота. Какво направи заболекарят? Попита мама. Извади един зъб, отговори лота. И ти не креща. Брей, каква си била героиня? Каза мама. Не, не крещах, рече лота. Ти наистина си храбро момиче, каза мама. Ето ти една крона. Лота взе кроната, пъхнея в джоба си и изглеждаше много радостна. Я дай да видя дали тече кръв, казах аз. Лота зяпна, ама аз не видях да й кратко липсва някой зъб. Той не е извадил никакъв зъб, рекох. Извади на Юнас и смя се Лота. После излезе Юнас заедно с заболекаря. Заболекарят посочи Лота и каза: На тази госпожица нищо не можах да направя, защото не искаше да си отвори устата. Навсякъде трябва да се срамуваме от това дете, заяви Юнас, когато се прибирахме. Аз не го познавах, рече Лота. Не мога да зяпам пред хора, дето не ги познавам. Татко казва, че Лота е упорита като стара коза. Леля Берг е най-добричката на света. В къщата до нас живее Леля Берг и понякога и кратко ходим на гости. Между нейната градина и нашата градина има дъщена ограда, но Юнас и аз можем да се прекатерим през нея. Лота не може да се прекатери, обаче кучето на Леля Берг е изровило на едно място пръста под оградата. Та е станала дупка и през нея се промушва Лота. Онзи ден бяхме при Леляберг и прекарахме много весело. Тя има писалище с капак и това писалище има сума малки чекмеджета, пълни с хубави неща. Моля, Ледоберг, нека да видим всичките ти хубави неща, каза Юнас. И тя се съгласи. Първо видяхме малката кукла, с която Ледя Берг си играела, когато била дете. А тази кукла се казва Роза. Леля е много, много стара, ама не чак толкова, колкото си мисли Лота. Ей това каза Лота. Ледоберг ти носеше ли със себе си роза в Ноевия ковчег? Защото тъкмо предната вечер татко ни беше разказал за Ноевия ковчег. Разказа ни как старецът Ной си построил голям кораб, който нарекли ковчег. И след това валяло няколко седмици и всички, които не били с Ной в ковчега, се ударили, а това станало преди много хиляди години. Лелеберг се изсмя и каза: Миличка Лута, аз не бях в Ноевия ковчег. Че тогава защо не си се удавила? Попита Лута. Роза лежи в едно от малките чекмеджета на писалището като легло. Лежи върху розов памук и има завивка от парче зелен копринен плат, а самата тя е облечена в синя рокля. И, представете си, в едно от другите чекмеджета Леля Берг държи съвсем маничка стъклена кошничка с розови рози. Играхме си с Роза и тя носеше кошничката през едната си ръка и уж беше червената шапчица, която отива при баба си с храна и бутилка сок. В една купичка на пияното Леля Берг беше сложила шоколадови бомбони. Някои от тях бяха като малки бутилки, увити в станиол. Такава една бутилка сложихме в кошничката на червената шапчица и малко стафиди и бъдеми, които ни даде Леля Берг. Пък Скоти, кучето на Леля Берг, беше вълкът, аз бях бабата, а Юнас беше ловецът, дето идва и гръмва вълка. Ами аз? Попита Лута. Аз нищо ли няма да бъда? А ние дадохме на Лота да носи Роза и да говори това, дето го казва червената шапчица, защото Роза не може да говори сама. Обаче когато червената шапчица пристигна в бабината къща, която уж беше в антрето на Леля Берг, в кошничката нямаше никакви стафиди и никакви бадеми. Къде е яденето за баба? Попита Юнас. Роза го изяде, рече Лота. Тогава Юнас не искаше Лота да играе повече на червената шапчица. Скоти пък не искаше да се преструва, че още изяде бабата. Юнас го държеше, ама той риташе ли, риташе и накрая се изкубна. завля се под канапето и от време на време само си подаваше носа и ни гледаше сърдито. Скоти всъщност никак не се радва, когато ние отиваме у Леля Берг. Но ние така се забавлявахме и разгледахме всичко останало в писалището на Леля Берг. Тя има един игленик от червена куприна, който прилича на сърце, и една малка картина в златна рамка. И на картината се вижда красив ангел с дълга руса коса и бяла нощница и с две големи бели на гърба. Лута много обича тази картина и аз също. Ами как е успял ангелът да си облече нощницата през крилете? Попита Лута. Юнас каза, че нощницата може би има цип отзад. Леля Берг ни изпече вафли. Прави го понякога, когато и кратко отиваме на гости, ама не винаги. Навън е такова прекрасно пролетно време, че може да седнем в градината. Да пием какао и да си изядем в лите там, каза Леля Берг. Докато Леля Берг беше в кухнята и печеше в лите, ние останахме сами в хола и си играехме. Там има два прозореца и те бяха отворени, защото беше толкова топло. Юнас и аз се провесихме всеки през един прозорец и Юнас ми подхвърляше едно каменно топче, което носеше в джоба на панталоните си. Аз пък му го подхвърлях обратно и така го хвърляхме напред и назад. Но накрая аз изтървах топчето и то падна в тревата. След това Юнас и аз решихме да се състезаваме, кой може да се провеси по навън през прозореца. Състезавахме се, състезавахме се и, не щеш ли, Юнас падна долу? Ох, как се изплаших. Леля Берг също се изплаши. Тя влезе в хола точно когато Юнас падна. Изтича до прозореца и извика. Юнас, това пък как стана? Юнас седеше в тревата с голяма цицина на челото. Ние и аз искахме да видим кой може да се провеси понавън през прозореца» и аз печелих, отговори той. Но докато Юнас и аз се състезавахме, лота беше намерила на канапето плетката на Леля Берг. Леля Берг плете полувери и жилетки и хората си ги купуват от нея. И, представете си, тази глупава лота измъкнала шишовете и разплела всичко, дето Леля Берг била изплела. Седеше на канапето, цялата умота и я дърпаше и късаше. А Леля Берг се развика. Ех, ти, Лота, какво си направила? Половер, рече Лота. И преждата е станала съвсем кадрава. Тогава Лелеберг каза, че ще е най-добре да излезем в градината да си ядем вафлите, а след това трябвало да си отидем. Седяхме в градината на Лелеберг, пиехме какао и ядяхме много вафли, поръсени с захар. Толкова хубаво беше на слънце. Около нас качаха малки връбчета и ние им давахме трохи. Ама после Лелеберг се измори и ни каза да си отидем. Тогава Юнас и аз се прекатерихме пак през оградата, а лота се провря през дупката и си отидохме вкъщи, и то право в кухнята, за да видим какво ще има за обяд. Ще има пържен костур, каза мама. Тогава Юнас рече, добре, че имаме толкова вафли в стомасите си. Значи сте ходили у Ледеберг, каза мама. Тя зарадва ли ви се? О, да, отговори Юнас. Зарадва се два пъти. Първо се зарадва, когато пристигнахме. И после се зарадва, когато си тръгнахме. Леля Берг е най-добричката на света. Отиваме на излет, Един ден татко каза. В неделя ще отидем на излет. Ура! Извикахме Юнас и аз. Ура, дето ще ходим на излед. Речелота. В неделя мама стана рано и изпържи палачинки, и намаза сандвичи, и приготви в си какао за нас и кафе, което да пият татко и тя. Щяхме да си носим и бутилки лимонада. Когато докара колата, татко каза, да видим сега дали ще съберем всичко в това старо малко автомобилче. Да видим дали ще мога да натъпча вътре мама и имия и мия, и маничката лота, и 26 палачинки, и кой знае колко сандвичи. И мечо, каза лота. Този мечо е голямо розово пръсе от плат, което е на лота, и тя иска да си го носи навсякъде. Въобразява си, че е мечка и за това го нарича мечо. Обаче той е прасе и от край време е бил прасе, казва Юнас. Тогава Лота почва да крещи, че мечо е мечка. Да не би мечките да са розови. Пита Юнас. Ти как мислиш, той полярна мечка ли е, или обикновена? Той е прасешка мечка, отговаря Лота. Позволиха на Лота да вземе своята прасешка мечка на излета. Като седнахме в колата, тя попита. Мамо, прасета могат ли да си имат дечица? За мечо ли говориш, или за истински прасета? каквито има при баба и дядо на село. Запита мама. Тогава Лота рече, че говори за истински живи прасета, а не за такива мечки като мечо. Мама каза, че истинските живи прасета, разбира се, могат да си имат дечица. Не могат, обади се Юнас. Могат, как да не могат? Каза мама. Не могат да си имат деца, рече Юнас. Могат да си имат само прасенца. Тогава всички избухнахме в смях и татко каза, че нямало похитри хитри дечурлига от тези на улица, тряска джиска. Пътувахме до едно малко езеро. Татко остави колата на горския път и после отнесохме всичкото ядене до езерото. Там имаше дълъг мостик, който почваше от брега и влизаше навътре в езерото, и у нас, аз и Лута искахме да тръгнем по мостика, за да видим дали във водата има риби. Мама веднага легна на тревата и каза на татко, тук ще лежа целия ден и няма да мръдна от мястото си, а ти ще нагреждаш децата. Татко дойде с нас на мостика, там налягахме по корем и видяхме сума манички рибки, които плуваха много бързо. Татко ни направи въдици от дълги пръчки, които отряза в гората. А ние набодохме трохи на куките и седяхме дълго там, ама не уловихме никаква риба. Тогава отидохме в гората, но мама ни каза да не ходи много надалеч. Видяхме някаква птичка, която кацна на един хръст и после пак отлетя. Отидохме там и погледнахме и между плоните. Почти до земята, имаше гнездо с четири малки сини яйца. О, това бяха най-сладките яйчица, които съм виждала. Лота искаше да остане и през цялото време да гледа гнездото и протегна напред мечо, за да види и той. Ама Юнас и аз знаехме едно чудесно дърво за катерене там наблизо и искахме да отидем да се катерим по него, та Лота трябваше да дойде с нас, въпреки че не искаше. Аз смея да се катерия по дървета и Юнас също. Ама Лота не. Помогнахме и кратко да се изкатери съвсем малко, пък тя почна да крещи. Пуснете ме долу, пуснете ме долу. И когато слезе, взе да гледа сърдито дървото и каза. Това е лудост да се катериш по такива дървета. После мама ни извика да ядем и ние се върнахме бегом при езерото. Тя беше послала на тревата една ему шамена покривка и дори бе сложила върху покривката жълтурчета в една чаша и беше наредила всичките сандвичи и палачинките и всичко останало. Насядахме на тревата да ядем. Така е много повесело, отколкото на маса. Палачинките бяха страшно вкусни, защото им слагахме и конфитюр, и захар. Сандвичите също бяха вкусни. На мене най-много ми харесаха онези, в които имаше кюфте, а Юнас хареса най-много онези с хайвер и яйце. Затова си ги разменихме и той получи моя сандвич с хайвер, пък аз неговия с кюфте. Лота обича всякакви сандвичи и не искаше да разменя своите с никого. Тя яде много, нашата Лота. Само веднъж, когато беше болна, най-кратко се ядеше нищо и на мама и кратко беше много мъчно, че Лота не иска да яде. И една вечер, когато трябваше да си каже вечерната молитва, Лота рече, дядо господи, направи така, че пак да ми се иска да ям. Ама не рибени кюфтета. Юнас, Лота и аз получихме по едно шише лимонада. Лота взе малко пясък от брега и го сипа в своята лимонада, а като я попитахме защо прави така, каза, че искала да види дали е вкусно. След като ядохме, татко се изтегна на тревата и рече, колко е хубаво тук, на слънце. Мисля, че ще подремна. Децата могат да се наглеждат едно-друго. Обаче на мустика няма да ходите, така да знаете. Ние не отидохме на мустика, но малко по-нататък до езерото имаше една доста висока скала и се качихме на нея. Юнас каза, че ще ни покаже как татко скача с главата надолу. Ей така прави, рече той, протегна ръце нагоре и подскочи маничко. И, представете си, взе, че падна в езерото, въпреки, че нямаше такова намерение. А на всичко отгоре, мама беше казала, че още не бива да се къпем, защото водата била прекалено студена. Юнас потъна, пък Лота и аз се разпищахме колкото ни глас държеше. Но аз взех един клон, дето лежеше на скалата, и когато Юнас изплува, Успя да хване клона и се вкопчи в него. Алота взе да се смее. Точно тогава дотичаха татко и мама и татко извади Юнас от водата. Какви ги вършиш, Юнас? Викна мама, когато Юнас излезе съвсем мокър на брега. Той искаше само да ни покаже какво прави татко, обади се Лота и страшно много се смя на Юнас, защото панталонките му изглеждали ужасно смешни. Юнас трябваше да съблече всичките си дрехи и мама ги закачи на едно дърво да съхнат. Но когато решихме да се прибираме, дрехите му още не бяха изсъхнали, тъй Юнас трябваше да седи овид в одеялото. Лота се смя много и на това. Ама после никак не се смееше. Защото, когато щяхме да потеглим, не можахме да намерим мечо. Търсихме ли, търсихме навсякъде, обаче мечо го нямаше и мама каза, че ще трябва да се приберем без него. Тогава лота се разпище по-силно, отколкото когато Юнас падна в езерото. Мечо може да прекара сам една хубава спокойна нощ в гората, каза татко. Пък утре ще се върна тук и ще го намеря. Но Лота пищеше ли, пищеше. Може да дойде някой магиосник и да изплаши Мечо, викаше тя. Ако Мечо срещне някой магиосник, майче магиосникът ще се изплаши повече, рече татко. Помниш ли кога държеше за последен път Мечо? Попита мама. Лота се замисли. В 12 часа, каза. Но Лота не познава часовника, та да това беше измишлютина. Татко казва, че Лота е твърдо дете, което говори какво и не. Обаче аз изпомних, спомних, че Лота държеше мечо, когато бяхме при гнездото. Отидохме всички до дървото, по което се катерихме, защото Юнас и аз знаехме, че гнездото е съвсем наблизо. И до храста с гнездото наистина лежеше мечо и Лота го взе, и го целуна позорлата и рече. Миличкият ми Мечо, седял си през цялото време тук и си гледал сладичките манички яйца. Юнас каза, че горката мама птичка сигурно цял ден не е посмяла да се върне при своите яйца, защото свинските мечки са най-добрите плашила. Тогава Лота се ядоса и заяви, Мечо не е пипнал нищо. Само е седял и е гледал сладичките манички яйца. След това тръгнахме към къщи и Юнас седя през цялото време увит в одеялото. Вечерта мама и татко дойдоха в детската стая да ни кажат, лека нощ, както обикновено. И татко застана до леглото на лота, която лежеше с мъсния мечо до себе си. Е, лота, рече татко, кое беше най-хубавото от днешния ден. Когато намерихме мечо, нали? Не, най-хубавото беше, когато юна спадна в езерото, отговори лота. Заминаваме при баба и дядо. Щом стане лято, заминаваме с мама на село при нейните родители. Татко също идва там през отпуската си. До бабини пътуваме с влак, защото мама не може да кара колата. Трябва да сте послушни във влака, за да не се притеснява мама, каза татко, когато заминавахме това лято. Само във влака ли трябва да сме послушни? Не, навсякъде, отговори татко. Ама ти каза, че трябва да сме послушни само във влака, речелота. Обаче точно тогава влакът тръгна и татко успя само да ни помаха с ръка и ние му е махахме и викахме, довиждане. Седяхме почти сами в едно малко купе. Там седеше и един старчичко, само за него се намери място. Лота беше взела със себе си своя мечо, пък аз носех най-голямата си кукла, дето се казва Мод Ивон Мърлен. Онзи чичко имаше брадавица на брадата си и когато излезе и застана до прозореца в коридора, лота пошепна доста високо на мама. Този чичко има брадавица на брадата си. Тихо, прошепна мама, може да те чуе. Тогава Лота страшно се очуди и каза. Ама той не знае ли, че има брадавица на брадата си. После дойде кондукторът и продупчи билетите. Само мама и Юнас имаха билети, защото Лота и аз пътуваме още без пари. На колко години е това момиченце? Попита кондукторът и посочи мене. Аз казах, че скоро ще стана на 6 години. Той не попита на колко години е Лута защото можеше да види, че е прекалено малка, за да има нужда от билет. А малота каза, аз съм на 4 години, пък мама е на 32. А това е мечо. Тогава кондукторът се засмя и каза, че в този влак всички мечовци се возят безплатно. В началото седяхме мирно и гледахме през прозореца, но после ни умръзна. Юнас и аз излязохме в коридора и влизахме в други купета и говорихме с хора, които не познавахме. Обаче от време на време се връщахме при мама, за да не се тревожи. Мама непрекъснато разказваше приказки на Лота, та да седи мирно. Тя не искаше Лота да излиза в коридора, защото каза, че никога не се знаело какво ще направи Лота. Разкажи приказката за козвите Брюсе, иначе ще изляза в коридора, рече Лота. Във лака ядохме сандвичи и пихме лимонада. Изведнъж Лота взе от сандвича си един резен салам и голепна на прозореца. Мама и кратко се разсърди много за това и я попита. Защо размазваш салама по прозореца? Защото залепва много по-здраво от кюфтетата, отговори Лота. Тогава мама и кратко се разсърди още повече. И мама трябваше да търка дълго-дълго прозореца с салфетка, докато най-сетне го изчисти от салама на Лота. Веднъж, когато влакът спря на една гара, Юнас реши той и аз да слезем за малко да подишаме чист въздух. Не можахме да отворим сами вратата. Но една лелка ни помогна. Наистина ли ще слизате на тази гара? Попита тя. Да, отговорихме ние. Защото ние щяхме да слезем, ама щяхме пак да се качим, разбира се. След като слязохме от влака, отидохме до последния вагон и точно преди влакът да тръгне, скочихме в последния вагон и минахме през целия влак, докато стигнахме до нашето купе. Когато стигнахме там, видяхме, че мама и онази госпожа, дето ни помогна с вратата, Стоят и говорят с кондуктора и мама викаше. Трябва да спрете влака, защото децата ми са слезли. Но точно тогава ние пристигнахме и у нас каза. Ама се качихме пак. Тогава мама се разплака, а кондукторът и у лялка, дето ни помогна да отворим вратата, взеха да ни се карат. Но защо ли ни, ни се караше и лялката, след като тя ни помогна? Сега ще влезете в купето, ще седнете при лота и няма да мърдате повече от местата си, каза мама. Обаче лотея нямаше в купето. Беше изчезнала. Тогава мама за малко не се разплака пак. Всички тръгнахме да търсим лота. И най-после я намерихме в едно много далечно купе, където разправяше нещо на сума хора. Чухме я, че казва, в нашето попе седи един чичко и той има брадарица, ама не знае, че я има. Тогава мама хвана здраво лота и я повлече към нашето купе. И там трябваше да седим съвсем мирно, защото мама ни беше сърдите и каза, че щяло да и кратко е полесно да наглежда цяло стадо луди телета, отколкото нас. Аз пък се сетих, че скоро ще видя телетата у баба и дядо. И много се зарадвах. Баба и дядо стояха на верандата и ни посрещнаха, когато пристигнахме. Ето че дойдоха моите сладки дечица, каза баба. Чудесни сладки дечица! Рече мама, утре ще яздите на Блакен, обади се дядо. Елате с мен в плевнята да видите котетата на мърка, каза баба. Лота взе да дърпа баба за престилката и рече, имаш ли още бонбони в шкафа, бабо, може и да имам, отговори баба. Може би в шкафа ще се намерят няколко бонбончета. Тогава усетих, че сме се върнали при дядо и баба. Лота казва почти неприлични думи, при баба и дядо има толкова много забавни неща. Представете си, на едно голямо дърво в градината има нещо подобно на веранда. Високо горе в дървото. До там води една стълба и когато човек се покатери по стълбата, стига до тази веранда и там има маса с пейки наоколо и всичко е обрадено с парапет, да никой да не падне долу. Баба нарича тази веранда зелената беседка. От всички места, където човек може да седне и да яде, най-обичам такива, дето са по дърветата. Като се събудихме първия ден у баба и дядо, Юнас веднага попита. Бабо, нали можем да решим непрестанно да ядем в зелената беседка? Ай, ай. Ай, каза баба, какво мислите, че ще каже Майкен, ако е принудена да мъкне яденето три пъти на ден по тази разклатена стълба. Тогава ще кажа, че няма да го бъде, рече Майкен. Майкен е бабината домашна помощничка. Тя е много добричка, ама никак не обича да яде по дърветата. Ама, бабо, ние поне можем да си занесем нашето ядене в зелената беседка, казах. Защото иначе много ще се разсърдим, рече Лута. Малко е глупавичка нашата Лута. Тогава баба каза, че не искала Лота да се сърди и за това щяла да ни даде палачинки да си ги занесем в зелената беседка. Баба изпържи сума палачинки и сложи в една кошница палачинките, ка захар, бурканче конфитюр, чинии и вилици, сложи вътре и едно шише мляко и трите некени канчета. След това се покатерихме в зелената беседка. Юнас се изкатери пръв с кошницата, после аз и накрая Лота. Ако изтървеш кошницата, Юнас, много ще се смея, каза Лота. Обаче и у нас не изтърва кошницата и ние наредихме всичко на масата горе на дървото и седнахме на пейките, и сиедохме палачинките с много конфитюр и захар, и пихме мляко, а дървото през цялото време шумулеше. Палачинките бяха страшно много и Лота не можа да изяде своите. И, представете си, тя взе, че ги накачи по на дървото. Играя си, че те уж са листа, рече Лота. А палачинките се люшкаха напред-назад, когато духнеше вятърът, и почти приличаха на листа. Внимавай да не разбере мама, казах и кратко аз. А малота пет пари не даваше какво и кратко говоря. Седеше си там, гледаше палачинките и пееше една песен, която татко често пее, а тя почва така, хей, как шумят листата. Скоро тя обладня пак и тогава отхапа от всички палачинки, Та по дървото висяха само половинки палачинки. Играя си, че съм агънце, дето па се листа в гората, рече тя. Изведнъж долетя една птичка и тогава лота каза на птичката, ти можеш да ядеш от моите палачинки, ама Юнас и Мия не бива, обаче птичката не искаше палачинки. Пък Юнас и аз усетихме, че още сме гладни и аз протегнах ръка и казах, аз съм беден човек, дай ми нещичко в ръката. Тогава лота ми даде една палачинка, която беше нахапала, и аз я намазах с конфитюр, поръсих я с захар и я изядох, а тя много ми се ослади. Въпреки, че беше само половин палачинка, Юнас също получи палачинки от Лота, когато каза, аз съм беден човек, дай ми нещичко в ръката, защото Лота обича такива малко глупави игри. Най-после изядохме всичките палачинки на Лота и тогава тя рече, палачинковите листа се свършиха. Ще почнете да ядете от зелените, и откъсна цяла шепа зелени листа и искаше да ги ядем. Но Юнас и аз казахме, че сме сити. Със захар и конфитюр може, заяви Лота и взе, че намаза конфитюр върху едно зелено листо, поръси го със захар и го изяде. Внимавай на листото да няма някоя гасеница, каза Юнас. Да внимава гасеницата, рече Лота. Много хрумвания има това хлапе, вика дядо. Представете си, на другия ден, който беше неделя, за обяд имаше херинга, а херингата е най-умразното ядене на Лота след рибените кюфтета. Времето беше много хубаво и когато е тъй хубаво, Баба и дядо винаги ядат навън в градината на една маса, дето стои под най-голямото дърво. Всички насядахме около масата, баба и дядо, и мама, и Юнас, и аз, а малота си играеше с котката и не идваше, въпреки че мама я повика много пъти. Най-сет не дойде и като видя, че има херинга, каза, херинга в неделя, фо по фараона, едно. Тогава мама много и кратко се разсърди. Защото хиляди пъти е повтаряла на Лота да не казва, тву по фараона, което е почти проклятие. И мама рече, че ако Лота каже само още веднъж, фу по фараона, няма да остане при баба и дядо, а ще трябва да се върне в града. И не позволиха на Лота да седне да яде с нас заради това, дето го каза, и тогава тя взе да из градината и крещеше, докато ние ядяхме. После трябваше да седне сама на масата и да яде, обаче тя само крещеше. Мама изпади Юнас и мен и ни каза да отидем да играем, талота да седи сама, докато стане послушна. Обаче ние застанахме задъгъла на къщата и гледахме лота, която крещеше ли, крещеше. Най-после млъкна, но то било само защото пак и кратко дошло на ум едно от нейните чудновати хрумвания. Взе херингата, която лежеше в чинията и кратко, отиде до бъчвата с вода, която стоеше под лука, и потопи херингата в нея. Тогава мама пристигна тък на време и я видя, пък Лота рече, защо пък, по фараона, да не си поплува малко? Лота, помниш ли какво ти казах? Попита мама. Лота кимна и влезе в къщата, а подир малко излезе, като носеше своето малко кофарче, пък от него висеше един колан и се влачеше по земята след нея. И мама, баба, дядо, Юнас и аз гледахме как Лота ще си замине. Тя отиде при баба и дядо, направи малък реверанс и каза. Ще си замина у дома при татко, защото той е много по-добър от мама. Не си взе с богом с мама, нито с Юнас или с мен. И ние я гледахме как върви и влачи колана след себе си. Но когато стигна до портата, спря. Стоя доста време съвсем неподвижно. Тогава мама я настигна и попита. Е, Лота, няма ли да си заминеш? А Лота рече. По фараона, мамо, не мога да пътувам сама във влака. Пък мама вдигна Лота на ръце и каза че ще е по-добре да остане където е, защото на всички би ни било много мъчно, ако тя си замине. Алота прегърна мама през врата и се разплака и не искаше да говори с юнас и с мен, въпреки че ние искахме да я утешим и да я цункаме. Но вечерта, след като си бяхме легнали, баба седна при нас и взе да ни разказва нещо от библията и ни показа картините в една хубава библия, която тя си има. А на едната картина беше нарисуван някой си Йосиф и баба каза, че Йосиф получил много хубав пръстен от фараона на Египет. Тогава Лота извика, ай, ай, бабо, какво каза ти сега. Но Лота почти никога не казва вече, по фараона. Едно, в Швеция изрази като, по дяволите, дявол да го вземе, и други подобни се считат за ругатни и за неприлични. Затова думата, дявол, се замества с друга. Лота явно е чула някого да казва това. Бъ, пара, Лота има щасен ден. Едно от най-хубавите неща, които има при баба и дядо, е детската къщичка, в която са си играли мама и леля Кайса, когато били малки. Тя е червена и се намира в единия ъгъл на градината, а до там води тясна пътечка и отпред има зелена морава, по която растат парички. Вътре в къщичката има малки бели мебели, маса, столове и бюфет, а в бюфета са наредени един кукленски сервис, малко тиганче за палачинки, кукленска ютия и малка кана за сок с чаши към нея. В детската къщичка живеят куклите на мама и на Леда кайса. Там има и една табуретка, дето била на баба, когато тя била малка, чудна работа, че табуретки могат да станат толкова стари. Един ден, когато бяхме при баба и дядо, се играехме в детската къщичка. Играехме, че Юнас уше татко, пък аз съм мама, а Лота е нашата домашна помощничка и се казва Майкен. Татко ще излезе сега с бебето, каза Юнас. Взе кукленската количка с куплата бебе на леля кайса и излезе в градината. Тогава аз ще изтъркам пода на кухнята, заяви Лота. Не, първо ще приготвим сирене, рекоха аз, защото нали аз трябваше да решавам, след като бях мама. Тук няма да се готви никакво сирене, докато не съм изтъркала пода, викна Лота. Но тогава Юнас и аз казахме, че Лота няма да играе с нас, ако не върши каквото и кратко кажем. И после прарихме сирене. Като приготвяме сирене, Взимаме френско брозда и малини и ги слагаме в една носна кърпа, после изсеждаме целия сок и от това, дето остава в носната кърпа, правим малки кръгли питки сирене, които са страшно кисели. Може ли сега най-сетне да изтъркам пода на кухнята? Попита Лута. След това взе кофата и отиде в кухнята на баба да налее вода и изсипа почти цялата вода на пода в детската къщичка, взе да търка с една четка, на която беше сложила сапунена каша, и цялата се намокри. Плуваш ли, или какво правиш? Попита Юнас, който не разхождаше вече бебето. Търкам кухнята, отговори Лота. Защото кухнята трябва да се изтърка и това е най-забавното нещо. Обаче Юнас и аз трябваше да си помагаме, за да оберем водата. Лота не искаше да я обере. Просто стоеше в страни и гледаше. Майкен, истинската майкен, обича да пее и да танцува, размахва крака и пее, тралалалеп, мисля си за теб. Лота взе да прави като майкен, да размахва крака и да пее, тралалалалеп, пръскам аз по теб. Взем етличката за прах, дето виси на стената в детската къщичка, и когато пееше, пръскам, я е потапяше в кофата, пръскаше сума вода по юнас и по мен, и се смееше колкото и кратко глас държи. Тогава ние се я и казахме, че ако се държи така глупаво, нека сама обере водата. Но Лота продължи да размахва крака и да пее, пръскам аз по теб. Подът беше много хлъзгав от сапунената каша и по едно време, когато размахваше много силно крака, лота падна и удари главата си в бюфета, горкичката лота. Тогава се разпище и викна. Не е весело да съм майкен. След това излезе да потърси котката. Пък Юнас и аз останахме да си играем сами и направихме спанак от люлякови листа и ядохме сирене и спанак, ама само на ушкин. Изведнъж чухме лота да крещи навън и като погледнахме, видяхме че тя дърпа котката за опашката, а котката сърдито я дразка. Тогава Лота влезе разплакана при нас в къщичката и се развика. Само я хванах за дръжката, пък тя ме отдръска. Мама и баба не бяха у дома, та тръгнахме да търсим Майкен, за да сложи лейкопласт на Лота. Майкен я нямаше в кухнята. Но Лота беше забравила да затвори крана, когато взе вода, за да търка пода. И мога да ви кажа, че на пода в кухнята имаше 10 пъти повече вода, отколкото в детската къщичка, когато Лота търкаше пода. Юнас изгази през цялата вода и затвори крана и точно тогава дойде Майкен. Тя плесна с ръце и извика. Какво правиш, Юнас? Плува, каза Лота и се разсмя колкото и кратко глас държи. Обаче Майкен искаше да знае кой е оставил крана отворен и тогава Лота рече. Аз, защо го направи? Попита Майкен. Защото имам щастен ден, отговори Лота. Когато Лота казва, щастен ден, иска да каже, нещастен ден, в който всичко и кратко върви наопаки. Според мен Лота почти непрестанно има нещастен ден. А пък Майкен забърса пода и залепи лейкопласт на Лота, и след това ни сложи какао и кифли на кухнеската маса, и танцува за нас, размахваше крака и пееше, тралалалалеп, мисля си за теб. Лота изяде пет кифли, Юнас изяде четири, пък аз изядох три. Това е един хубав щастен ден, каза Лота тогава. После прегърна Майкен с всички сили и запя, тралалалалеп, ще целу на теб. И го направи, а Майкен каза, че била сладко хлапенце. Лота е негърски роб, Юнас, Лота и аз имаме двама братовчеди, които са деца на Леля Кайса. Когато бяхме лятос на село при баба и дядо, Леля Кайса също дойде и доведе Анна Клара и Тоте. Анна Клара и Тоте са нашите братовчеди. Анна Клара е толкова голяма, колкото Юнас, а Тоте е толкова нов, като Лота. Анна Клара може да напердъши Юнас, защото е страшно силна и освен това обича да заповядва. А Лота може да напердъши Тоте като едното нищо и наистина го прави, макар мама да й кратко казва, че така не бива. Защо биеш Тоте, който е толкова добричък? Попита мама Лота. Защото е много сладък, като плаче, отговори Лота. Тогава пратиха лота да седи сама в детската къщичка, за да стане добра. А пък Анна Клара измисли да играем, че уж лежи в затвора и ние ще я спасим. Първо трябва да и кратко дадем тайно малко храна, каза Анна Клара. Защото в затвора им дават само хляб и вода. Отидохме в кухнята и поморихме Майкен да ни даде студени кюфтета. Анна Клара сложи кюфтетата в една кушничка, в която берем ягоди. После Юнас и Анна Клара се покатериха на покрива на детската къщичка и извикаха на Лота, че ще и кратко спуснем храна през кумина. Но Лота си подаде главата през прозореца и попита защо да не си получи храната през прозореца или през вратата. Вратата не е ли заключена? Попита Анна Клара. Не, това е съвсем ушкин затвор, рече Лота. Елат е тук с кюфтетата. А пък Анна Клара се ядоса на Лота и каза, че когато лежиш в затвора, храната трябва да ти се подава през кумина. Това е. Отсече Анна Клара. Е, хайде тогава, рече Лота. Анна Клара носеше един дълъг канап в кошничката и я спусна с него през комина. Юна също помагаше да я спускат, но не много. Пък тоте и аз трябваше само да стоим долу и да гледаме. Кюфтетата пристигат. Изкреща Лота вътре в къщичката. И много сажди, каза след малко. То те и аз погледнахме през прозореца и видяхме как Лота изяде кюфтетата. Но по тях имаше много сажди, та на лота лицето и ръцете станаха съвсем черни. Анна Клара реши, че така било още по-добре, защото сега лота можела да е негърски роб, когато можем да спасим. Алота лота се намаза с още повече сажди, за да стане истински негърски роб. Но Тоте се разплака, защото мислеше, че негърските роби са страшни. Те не са никак страшни, каза Анна Клара. Ама изглеждат страшни, Викнато те и ревна още по-силно. Пък лота беше много доволна. Взе да прави грима си на тоте и каза: Някои негърски роби са доста страшни. След това рече: Спасете ме веднага, защото искам да се разхождам и да стряскам хората. Много обичам хората да се плашат от мен. Анна Клара и Юнас измислиха да спасим лота през прозореца на задната страна на къщичката. Отидохме да донесем дъската от вилката, защото Анна Клара каза, че дъската щяла да е мост над пропаста, която била до затвора. Опряхме дъската на прозореца и Анна Клара. Юнас и аз се прекатерихме, за да спасим негърския роб. Обаче Тоте не искаше. Само ни гледаше и плачеше. Като влязохме в детската къщичка, Лота я нямаше. Анна Клара страшно се ядоса. Къде е отишло това хлапе? Кресна тя. Избягах, каза Лота, когато я заловихме. Стоеше сред храстите френско грозде и си хапаше от него. Нали щяхме да те спасяваме? Викна Анна Клара. Аз се спасих сама, рече Лота. С те просто не може да се играе. Каза Юнас. Ха-ха. И смя се Лота. Тогава пристигна мама и видя, че Лота не е в детската къщичка. Сега добрали си вече. Попита мама. Да, ама съм черна, отговори Лота. Мама като че ли също се страхуваше от негърски роби, защото плесна с ръце и каза. оле -ле, на какво приличаш? И Лота трябваше да отиде в лятната кухня и да се мие половин час. А след обед отнесохме със себе си кошничката от кюфтетата и набрахме в нея много диви ягоди. Поливадите при баба и дядо има страшно много диви ягоди. Обаче, ай, как се изплашихме, докато беряхме ягодите, защото видяхме една змия? Само то те не се изплаши. Я виш, там лежи една опашка, дето си няма куче, каза то те. Не беше разбрал, че е змия. Прибрахме се и Анна Клара раздели дивите ягоди, да всеки получи еднакво много. Само че Анна Клара получи най едрите и най-червените. Тоте и Лота седнаха на верандата, за да си ядат ягодите. Изведнъж чухме, че Тоте плаче. Леля Кайса подаде глава през прозореца и попита. Защо плаче Тоте? Плаче, защото не му давам да опита от моите ягоди, отговори Лота. Неговите свършиха ли? Попита Леля Кайса. Да, каза Лота, съвсем се свършиха. А докато ги ядях, той също плачеше. Тогава дойде мама, взе ягодите на Лота и ги даде на Тоте, пък Лота рече, тралала, май ще отида да си легна. Така ще е най-добре, каза мама. Сигурно си уморена, Лота. Никак не съм уморена, заяви Лота. Имам още много тичане в краката. Ама все пак ще си легна. Обаче вечерта Лота беше много добричка към Тоте. Той трябваше да спи съвсем сам в малката гостна стая. Тогава го хвана страх от тъмното и искаше вратата да остане отворена. Леля Кайса каза, но, Тоте, у дома никога не те е страх да спиш на тъмно. Пък Лота се обади. Не разбираш ли, Лелю Кайса, че у дома си е неговото тъмно. Той не е свикнал с бабиното тъмно. Тогава позволиха на Тоте да спи в същата стая с мен, Юнас и Лота. А Лота го целуна и го зави и каза, сега ще ти попея и няма да се страхуваш. И после запя, както ни пее мама, виж, ангели небесни, разперили крила, пазят децата с песни. До края на нощта. А също и Лота, каза Лота. И никакъв негърски роб. Как се веселим на кореда? Веднъж Юнас ме попита. Кое обичаш най-много? Слънцето или Луната, или звездите? Аз казах, че всичките ги обичам еднакво много. Но може би обичам мъничко повече звездите, защото светят толкова хубаво, когато отиваме на коредната служба в черквата. И самата кореда много обичам. Миналата кореда си пожелах да ми подарят ски. И за това много се страхувах, че няма да падне сняг. Лота също искаше да има сняг, защото си беше пожелала шейна. Когато си легнахме една вечер малко преди коледа, Лота каза. Помолих татко за шейна, сега ще помоля дядо Господ да завари сняг, иначе не мога да се парзалям. После каза и това, мили дядо Боже, направи така, че веднага да завари сняг. Помисли за горките цветенца. На тях им трябва топла завивка като лежат в земята и им е толкова студено. След това надникна през ръба на леглото и ми рече. Нали бях много хитра, дето не казах, че искам снега за шейната си. И, представете си, когато се събудихме на другия ден, беше почнало да вари сняг. Юнас, Лота и аз застанахме до прозореца само по пижами и гледахме как падат все повече снежинки на двора и в нашата градина, и в градината на Леляберг. Облякохме се колкото може по-бързо и изтичахме навън, Взехме да хвърляме снежни топки и направихме един много, много хубав снежен човек, а татко му нахлупи шапката си, когато се прибра. Целият ден много се веселихме и мама беше доволна, че сме навън, защото госпожа Франсон беше дошла и помагаше на мама да приготви хубаво къщата за коледа. Лота обича да си приказва с госпожа Франсон и и кратко говори на «ти», макар мама да и кратко казва, че не бива. Госпожа Франсон обича да приказва с Лота. Но мама и кратко е казала да не отговаря, когато Лота и кратко говори на «ти». В деня, когато направихме снежния човек и влязохме, за да закусим, Лота каза на госпожа Франсон. «Ей, ти, пипни да видиш колко са ми мокри ръкавиците!» Тогава госпожа Франсон не отговори, пък Лота попита. «Ти видя ли нашия снежен човек?» Ама госпожа Франсон пак не отговори. А пък Лота мълча дълго време и после каза. «За какво, по фараона, ми се сърдиш, госпожо Франсон?» Тогава мама рече, Лота, ти знаеш, че не бива да казваш по фараона и да говориш на ти, на госпожа Франсон. Значи изобщо не мога да говоря с нея, отвърна Лота. Госпожа Франсон каза, че непременно искала Лота да говори с нея и помори мама да позволи на Лота да и кратко говори на ти. Пък мама се засмя и каза, че Лота може да и кратко говори на ти. И да казвам по фараона, рече Лота, не. По фараона, не бива, отговори мама. После мама излезе и тогава Лота каза, знам какво ще правя. Когато искам да кажа, фараона, ще казвам, Франсон. Защото мама обича да казвам, Франсон. И след това добави, по Франсон, колко е весело на коледа. А това е вярно, че е весело, искам да кажа. Юнас и аз, и Лота помагахме на мама с коледните приготовления. Изгребахме снега на двора и сложихме едно коледно снопче жито за птичките. Мама каза, че сме добри деца. Не знам какво бих правила, ако ви нямах вас, рече тя. Лота бършеше всеки ден много хубаво ножовете и каза. Не знам какво бих правила, ако се нямах себе си. Ама, по Франсон, колко много трябва да се работи. Когато купувахме коледните подаръци, също беше много весело. От касичките си извадихме парите, които бяхме пестили през цялата година, и тримата тръгнахме из града да купуваме коледни подаръци. Забавно е да купуваш коредни подаръци, когато има сняг и площадът е пълен селхи, и хората влизат и излизат от магазините. Юнас и аз искахме да купим за лота една плаваща купличка за ваната и когато влизахме в магазина за играчки, и кратко казахме да остане на улицата и да ни чака. Обаче не бива да надничаш, каза Юнас. Да, ще гледаш витрината на сладкарница, Карлман, рекох аз. След като Юнас и аз купихме купличката и излязохме на улицата, лота беше изчезнала. Но изведнъж излеза от сладкарницата. Какво си правила там? Запита Юнас. Купих ти кореден подарък, отговори Лота. И какво купи? Попита Юнас. Един сладкиш със сметана, рече Лота. Ох, глупаче, той ще се развали до бъдни вечер, викна Юнас. Да, сетих се за това, каза Лота. И за това го изядох. Представете си, точно тогава по улицата се зададе нашият татко. Той не знаеше, че сме тръгнали сами да купуваме коледни подаръци. Струва ми се, че съм виждал някъде тези деца, ама не си спомням къде, каза татко. Но те изглеждат добрички и за това ще ги поканя на сладкарница. Ей, как се зарадвахме! Татко ни позволи да пием какао и да ядем сладки колкото си искаме. И седяхме на зеленото канапев, кароман, и наоколо имаше много хора, които говореха и бъбреха, и всички имаха пакети с коледни подаръци, които бяха купили. А вън на улицата валеше сняг и сладкишите бяха натъпкани с разбита сметана. Ех, какъв весел ден беше. При нас дойде една релка, дето се казва госпожа Фриберг и почна да говори с татко. Юнас и аз седяхме и мълчахме, обаче Лота говореше повече от госпожа Фриберг. По едно време татко каза: Лота, не бива да говориш, когато разговарят големите хора. Трябва да изчакаш, докато те свършат. Хо-хо, викна Лота. Това съм го опитвала, ама не става. Защото те никога не свършват. Пък госпожа Фриберг се засмя и каза, че трябва да се прибере, за да пече коледните емеденки. Ние също пекохме емеденки, обаче на другия ден. Изпекохме толкова много, тайуна си лота, и аз имахме по една пълна кутия. Съвсем сами ги пекохме. Занесохме всичките кутии в детската стая и решихме да си запазим емеденките за бъдни вечер. Обаче Лота изяде своите още същия ден и не яде никакво пюре на вечеря. До бъдни вечер може да се развалят, каза Лота. А после идваше всеки ден и просеше меденки от Юнас и от мен, като викаше. Аз съм беден човек, дайте ми нещичко в ръката. Обаче най-сет не дойде бъдни вечер, а това е най-хубавият ден от цялата година. Ето какво правихме на бъдни вечер. Щом се събудихме, изтичахме долу в кухнята и там беше мама и приготвяше кафето. След това седнахме всички пред камината в хола и пихме кафе, въпреки че на нас обикновено не ни дават кафе. И към него имаше кифлички с шафран, емеденки и маслени бисквити. Айлхата стоеше там и ухаеше страшно хубаво. Веднага след като си изпихме кафето, татко, Юнас, аз и Лота я укичихме. Мама беше в кухнята и приготвяше херинговата салата. «Всичко е толкова красиво в нашата къща», каза Юнас. Та да си мисля, че тя е най-красивата в целия град. И мирише най-хубаво, речелота. Мама беше посадила сума бери зюмбюри, които ухаяха чудесно, и навсякъде имаше свещи и всичко изглеждаше съвсем различно от обикновено, и миришеше съвсем другояче. Много обичам на коледа да мирише другояче. Целия ден ядохме много и ядохме в кухнята, и си топяхме от тенджерата на печката. А след обед отидохме с мама при Леля Берг и кратко занесохме коредни подаръци, а тя ни почерпи скарамени бомбони и печени бадеми. Пък Лота получи една сладка червена шапчица, която Леда Берг и кратко беше изплела. Сега мога да стана дядо Коледа, каза Лота. Обаче не стана. Защото вечерта дойде истинският дядо Коледа. Той затропа по площадката, почука на вратата и влезе с турба на гърба, която беше пълна догоре с коледни подаръци. Няма нужда да питам дали тук има добри деца, рече дядо Коледа защото го виждам по табелката на вратата. А после каза на Лота, Внимавай да не ти паднат очите от главата. Защото Лота го зяпаше упокорено и очите и кратко бяха станали много големи и кръгли. След това дядо Коре да излезе и се върна с един голям пакет, в който бяха моите ски, и с още един голям пакет, в който беше шейната на Лота. А Лота просто стоеше и мълчеше и не мръдна, докато дядо Коре да не си отиде. Защо си толкова мълчалива, Лота? Попита мама. Хващаме гъдел в стомаха, като видя дядо Кореда, казал ота. По Франсон, какъв гъдел ме хваща? На бъдни вечер няма нужда да си лягаме, докато не поискаме сами. Едохме орехи и портукари пред камината и танцувахме около елхата и всичко беше толкова прекрасно. А на другия ден, на Кореда, отидохме на ранната коредна служба в черквата. Върху коледния сноп в двора се беше натрупал много сняг, но ние го изтърсихме, за да могат да си кълват връбчетата. И после отидохме на службата. Тогава звездите светеха, за това обичам най-много звездите, ама слънцето и луната също си ги бива. Когато звездите светят на улица, тряска джийска, тя става някак особена. В почти всички къщи горяха свещи и това изглеждаше красиво, ама и особено. Далеч-далеч, точно над покрива на общината, беше кацнала една звезда и тя беше най-голямата звезда, която съм виждала. Това сигурно е коредната звезда, каза Лота. Лота се мести от къщи. Всички са лоши към Лота. Лота, която живееше на улица, тряска джийска, беше станала тъкмо на пет години, когато една сутрин се събуди в лошо настроение. Бе сънувала нещо, на което се ядосваше, а тя си мислеше, че всичко, което човек сънува, е истина, малката глупавичка Лота. Затова бе и сърдита. Набиха мечо. Избухна недоволно тя, когато мама влезе в стаята. За да види защо сутринта в 8 Лота е още в леглото и силно плаче. Кой наби мечо? Попита мама. Юнас и Мия Мария. Извика пресълзи Лота. Мила Лота, това е било само на сън, каза мама. Юнас и Мия Мария отидоха на училище. Не са имали време да набият твоя мечо. Сигурна съм, че са го направили, дори и да са ни време, не спираше да плаче Лота и гареше бедния мечо. Мечето на Лота бе всъщност дебело прасенце от светлорозов плат, ушито от мама и подарено на Лота по случай нейния трети рожден ден. Тогава Мечо беше чист и розов, и красив, а сега бе изпоцапан и приличаше на истинско прасенце. За Лота обаче той бе Мече и за това трябваше да се нарича Мечо, макар че Юнас обичаше да казва. Ха-ха-ха, това не е Мече, това е прасе. Влупчо, отвръщаше Лота, той си е Мече. Само Самозалъгваш се, казваше Юнас. А как мислиш, полярна мечка ли е, или обикновена? Той е едно малко прасешко мече. Отвръщаше Лота. Просто трябва да си го представиш. Лота много обичаше своето прасенце мече. Беше му позволила да спи нощем в леглото и кратко и непрестанно му бърбореше, когато Юнас и Мия Мария не бяха наблизо, за да я чуят. Ала сега мечо лежеше върху възглавницата и бе тъжен, защото Юнас и Мия Мария го бяха набили, както си мислеше Лота. А тя рунеше сълзи, гадеше мечо и му шепнеше, бедният ми мечо, хубавичко ще ги натупам аз тях, и Юнас, и Мия Мария. Обещавам, че ще го направя. Юнас, Мия Мария и Лота, заедно с мама и татко, живееха в една жълта къща на улица, тряска джийска. Юнас и Мия Мария ходеха всеки ден на училище, а татко отиваше на работа. От дома оставаха само Лота и мама. Истинско щастие е, че си имам моята малка Лота. Казваше винаги мама. Иначе щях да си стоя тук по цял ден сама. Да, истинско щастие е, че ме имаш, отвръщаше Лота. Иначе можеше да обидиш някого. Ала сега тя не изрече тези думи, не и тази сутрин, когато бе сърдита. Не каза нищо, а само си седеше в леглото и се цупеше с обидена физиономия. После, когато стана време да се облича, мама и кратко донесе белия полувер, който баба бе оплела за нея. Не искам този пулове, каза Лота. Той жури и Боцка. Сигурна съм, че не жури и не боцка, каза мама. Пикни го само и ще се увериш, че е мек и пухкав. Не, той жури и боцка, отвърна Лота, без дори да го докосне. Искам да си облека емекичката Рокля. Лота имаше една светлосиня кадифена рокля, която бе най-хубава от всичките и кратко рокли. Емекичката Рокля, така я наричаше тя. Сега искаше да облече такмо нея. Но днес бе четвъртък, обикновен делничен ден. Кадифената рокля ще можеш да облечеш в неделя, каза мама. Днес ще сложиш този полувер. Тогава предпочитам да ходя гола, отвърна Лота. Добре, щом така искаш, каза мама и слезе долу в кухнята. Лота остана да седи горе в детската стая, сърдите и гола, е, естествено не съвсем гола. Бе пориска и гъщички и щурапи на краката. Днес ще ходя гола, каза Лота на мечо. Сега той бе единственият, с когото можеше да разговаря. «Лота, нали ще слезеш веднага в кухнята да си изпиеш какаото?» Извика мама долу от стълбите. Самозалъгваш се, измърмори Лота, седнала на ръба на леглото. «Отговори, Лота!» Извика отново мама. «Ще пиеш ли какао, или не?» Сега вече Лота бе предоволна. Мама можеше да си пита колкото си ще дали Лота ще пие какао, или не. Тя нямаше никакво намерение да и кратко отговаря, пък и според нея бе много забавно да не се обажда, когато мама я вика. Коренчето и кратко обаче къркореше вече от глад, а и много обичаше да пие какао, затова, след като изчака още малко, взе Мечо и тръгна надолу по стълбите. Заслиза много бавно, като на всяко стъпало поспираше за миг. Мама не биваше да е съвсем сигурна, може би щеше да пие какао, а може би, не. Ще видя какво ще правя, каза Лота на Мечо. После влезе в кухнята. Я е, ти, това била Лота. Рече мама, Лота спря до вратата, като продължаваше да се цупи, за да не си помисли мама, че вече се е отсърдила. Всяка сутрин мама и Лота закусваха в кухнята заедно. И сега, както винаги, там бе уютно и приятно. Слънцето грееше през прозореца и на масата бе синята чаша на Лота, пълна до ръбчето с какао, а до нея имаше филийка с масло и сирене. Обикновено Лота не спираше да бърбори, но днес не изрече нито дума. Мама седеше на масата, пиеше кафе и четеше вестник и също не казваше нищо. Накрая Лота проговори, мога да пи и глътка какао, ако е задължително. Не, не е задължително, каза мама. Преди всичко трябва да се облечеш. До този момент Лота бе само сърдита, сега обаче истински се ядоса. О, колко лоша бе мама. Найкратко позволяваше да облече никоя рокля. Само някакъв си умразен пуловер, който журеше и бодеше, а сега не и кратко даваше и да яде. О, колко лоша бе мама! Ти си лоша! Извика Лота и тупна с крак по пода. Достатъчно, Лота, каза мама. Качи се горе в стаята си и остани там, докато решиш отново да бъдеш послушна. Тогава Лота заплака така силно, че можеше да се чуе дори в съседната къща на Леля Берг. Изхръкна от кухнята и изкачи тичешком стълбите към детската стая като не спираше да плаче с висок глас и да вдига шум до Бога, така че Леля Берко от съседната къща поплати глава и каза, «Лотичка сигурно я бори коремчето». Лота обаче изобщо не я бореше корем, тя бе просто недоволна и сърдита. Едва сдържаше гнев си, когато погледът и кратко попадна върху белия полувер. Бе преметнат върху един стол и изглеждаше подръщещ и бодскащ от всякога. Лота ревна още по-силно и захвърли полувера на земята. Алла в следващия миг притихна и се умълча. На пода, точно до половера, се намираше ножицата, която тя винаги ползваше, когато шиеше дръжки на куклите. Съвсем предпазливо лота взе ножицата и направи една огромна дупка на половера. Така ти се пада, каза тя, защото дръжтиш и боцкаш. После промуши ръката си през дупката. Ах, колко голяма беше! И изглеждаше страшно как оттам, откъдето не би трябвало да се подава ръка. Сега се подаваше цялата и кратко ръка. Лота се изплаши. Ще кажа, че едно куче го е направило, каза тя на мечо. Вдигна половера от земята и го огледа от всички страни. После взе пак ножицата и отряза единия ръкав. Ще кажа, че кучето го е разпокасало целия, рече Лота. Отново вдигна половера и го огледа внимателно. После посегна към ножицата и клъцна и втория ръкав. Аз обаче никога през живота си не съм срещала толкова зло куче, промърмори лота. И тогава съвсем се изплаши. Смачка половера на топка и го напъха в кощето за хартиени отпадъци. Не искаше да го гледа повече. В същия миг мама извика долу от стълбите. Лота, ще бъдеш ли вече послушна? Тогава Лота тихичко заплака и каза. Не, няма. После взе мечо и го притисна до себе си. И на тях така им се пада, рече тя, защото всички са лоши към мен. Това не беше вярно и Лота го знаеше. Като разрежеш обаче с ножицата един пуловер и го похабиш напълно, ти трябва някой, върху когото да хвърлиш вината. Така е, всички са лоши към мен, каза Лота на мечо. Само заради това развалих пуловера. Погледна към кощето, в което бе захвърлена непотребната вече никому вещ. А освен това не го направих аз, а ми го направи едно куче, заяви тя. Лота си тръгва от къщи. Ето че дойде време мама да отиде на покупки. Ала преди това тя влезе в детската стая и каза, хайде, Лота, бъди послушна и облечи половера. Тогава ще можеш да дойдеш с мен на покупки. Да ходи с мама по магазините за Лота бе по-хубаво от всичко. Половерът, който трябваше да облече, обаче бе в кощето за отпадъци, разрязан на парчета. За това не бе никак чудно, че Лота започна отново да плаче, и то така, че се чучак в къщата на Леля Берг. Какво става с теб, Лота? Попита мама. Нима искаш да се караме цял ден. Е, тогава ще трябва да отида на покупки сама. После мама излезе. Лота остана да седи на пода и плака с цяло гърло, докато и кратко свършиха сълзите. Тогава се умолча и се зае да размишлява. Сега ще трябва, казваше си тя, да стоя цял живот в детската стая само заради този омразен пулвер. Всички останали бяха на покупки, на училище, на работа или си имаха някое друго интересно занимание. Алота трябваше да седи с Мечо на пода в детската стая съвсем сама, и то без дрехи. По-добре да си тръгнем от тази къща, каза тя на Мечо. О, разбира се, че ако поискаш, можеш да си тръгнеш от къщата, в която живееш. Както бе постъпила Майя, помощничката на госпожа Ларсон. При Ларсонови, изглежда, най-кратко хареса, бе казала мама. И на мен при Ниманови не ми харесва, рече на Мечо. Ниманови, това бяха мама, татко, Юнас, Мия Мария и естествено, самата Лота. Всичките са лоши към мен, каза тя. И заслужават да си отидем. Лота реши веднага да си тръгне от къщи. Трябва да побързаме, докато не се е върнала мама, обясни на мечо, защото тогава вече няма да може. Ала тя не искаше да си тръгне, без това да остане незабелязано. Мама трябваше да разбере и да плаче, че Лота вече е няма. Затова Лота взе лист и молив и написа на мама Бележка. Юна се беше учил да чете и пише с печатни букви. И сега, макар че не и кратко беше лесно, Лота успя да се справи и върху листа се появи следното съобщение. Отива си, виж в коша за одепадаци, което трябваше да означава. Отивам си, виж в коша за отпадаци. Тогава мама веднага ще разбере защо съм си тръгнала, каза тя. След това взе мечо и излезе от къщи. Така, както си беше, пориска и гъщички, обувки и чорапи. Ала преди това се отби в кухнята и изпика кълто до дъно. После взе филийката с масло и сирене и я изяде в коридора. Къде се мести Лота? Както изглежда, ако поискаш, можеш да си тръгнеш от къщи, но трябва да знаеш къде ще се преместиш. Това обаче Лота не знаеше. Мога да попитам Леда Берг, дали ще ми позволи да живея при нея, каза тя. После прехвърли мечо през оградата, която разделяше градината на Ниманови от тази на Лелеберг, и сама се покатери и прескочи от другата и кратко страна. Скоти, кучето на Лелеберг, излая на среща и кратко, като я видя, но Лота не се смути ни най-малко и не го удостои дори с поглед. Запъти се към къщата на Леля Лелеберг и влезе вътре. Добър ден, поздрави! Може ли да живея тук? Добър ден, Лота, отвърна Лелеберг. Мислех, че живееш в отсрещната къща, при майка си и баща си. Да, но искам да се преместя, каза Лота. При Ниманови не ми харесва. Аха, да, разбирам, значи искаш да се преместиш, рече Леляберг. Не трябваше ли обаче да си облечеш още нещо отгоре? Ниманови не ми дават нищо, нито за ядене, нито за обличане, отвърна Лота. А Леля Берг плетеше половери, жилетки, шапки и ръкавици с един пръст и ги продаваше на хората които не умееха сами да плетат. Сега тя бързо се запъти към скрина си, извади оттам един бял полувер и помогна на Лота да го облече. Полуверът бе малко големичък за Лота и кратко стоеше почти като рукличка. Харесва ли ти? Попита Ледя Берг. Чудесен е, отговори Лота. Не жули и не боцка. Това е добре, каза Ледя Берг. После Лота обгърна с поглед стаята. Къде ще сложим моето легло? Запита тя. Това вече е по-трудно за разрешение, рече Ледаберк. Знаеш ли, Лота, не мисля, че можеш да живееш при мен. Тук няма никакво място за още едно регло. Боже мили, възкликна Лота, та нали все някъде ще трябва да живея. Лелеберг се позамисли за миг, после каза: Според мен ти трябва да поживееш известно време самичка. Но аз нямам къща, отвърна Лота. Можеш да наймеш моя килер за вехтории, предложи Ледаберг. Отзад, в градината, имаше стара постройка, в която Леля Берг държеше една косачка за трева, гребло, лопата, няколко чувала с картофи и още няколко с дърва за зимата. В горната част на постройката имаше таванско помещение. Там Леля Берг бе оставила старите си мебели и някои непотребни дреболии. Само стари щупени вещи, казваше тя. И за това наричаше тавана, килер за вектории. Юнас, Мия Мария и Лота се опитваха няколко пъти да се промъкнат в килера за вехтории на Леля Берг само за да разгледат старите вещи вътре, но Леля ги и откриваше всеки път и викаше през прозореца, «Стойте, не ви позволявам да ходите там». А сега казваше, че Лота можела да наеме килера за вехтории. И за това не бе никак чудно, че Лота се зарадва много на предложението и кратко. «Това е най-хубавото нещо, което съм чувала от много време на сам», каза тя. Може ли да се преместя там още сега? Най-напред ще трябва да поогледаме как изглежда вътре, отговори Леля Берг. Лота си има нова къща. После Лота и Леля Берг се запътиха заедно към килера за вектории. Леля Берг поклати глава, като видя купчината стари мебели и разни други непотребни дреболии. И дума да не става, Лота, не можеш да живееш сред тази бъркотия. Разбира се, че мога, каза Лота. Тук е чудесно. А освен това е топличко и приятно. Малко прекалено топличко и приятно, рече Леля и отвори таванското прозорче, за да влезе чист въздух. Лота мигом припна към прозорчето и протегна глава навън. Я вижти, от тук се вижда къщата на Ниманови, очуди се тя. Да, отвърна Ледаберг. Те имат много хубава къща и много хубава градина. Лота изплези език към жълтата къща, където живееха Ниманови. Аз обаче никога повече няма да живея там, никога, защото от сега нататък, до края на живота си, ще живея тук. На прозореца имаше закачено перде на червени карета. Ето че си имам вече и завеси, каза Лота доволно и поглади с ръка пердето. Сега остава само да се обзаведа с мебели. Сама ли смяташ да се справиш всичко, или искаш да ти помогна? Попита Леля Берг. Можеш маничко да ми помогнеш, отговори Лота, но искам сама да си избера мебелите. Тогава започвай да избираш, каза Ледаберг. Лота се вгледа в Ледаберг и запримигва насреща и кратко. Това бе много позабавно, отколкото си го бе представила, и беше наистина глупаво, че не си бе тръгнала от къщи много порано. Искам онзи скрин, рече Лота и посочи с пръст към един малък бял скрин. Добре, ще го имаш, отвърна Ледаберг. Червената маса също, добави Лота. Ще имаш и нея, увери я Леля ще ми трябват и няколко стола, продължи да изрежда Лута. Има ли тук столове? Да, малко поизпочупени, отговори Леля Берг. Няма нищо, каза Лута. Какво ли ще ми трябва още? Може би легло. А тук има ли легло? Попита Лута. Иска ли питане? Зад съндаците има детско креватче и едно истинско легло за кукли. Дъщеря ми спеше в него като малка. В леглото за кукли. Очуди се Лута. Не, в детското креватче естествено, усмихна се Леля Берг. И аз бих могла да спи сега в него, рече Лота. А мечо ще спи в леглото за купли. Тогава няма да се налага да се бутаме един друг в моето креватче. А има ли постелки и завивки? Да, има дюшек и няколко възглавници, а може би ще се намери и одеяло, отвърна Леля Берг. Чаршафи обаче със сигурност няма. Чаршафи! Не ми трябват, каза Лота. Хайде сега да преместим мебелите. Леля най-покорно започна да мести мебелите и помогна на лота да си подреди една маничка стая. Масата и столовете тя постави до прозореца, скрина, до едната стена, детското креватче, до другата, а до креватчето сложи леглото за купли. Истинска стая, речелота. Леля Берг изнамери от някъде и един стар закърпен килим. Посла го на пода и така подреденото кътче заприлича още повече на стая. После тя закачи над скри на едно кръгло, зацапано от мухи огледало, а над кръватчето на Лота, картина, на която бе нарисувана червената шапчица заедно с Кумчу Вълчу. Лота много хареса картината. Без картина не може, каза тя. Иначе не е никаква истинска къща. Лота често казваше, че като пораснела голяма, искала да има мазори по ръцете, като Леля Берг, и къща, като мама. А сега оглеждаше доволно малката си стая и примигваше срещу Ледаберг. Вече си имам къща, заяви тя. Така е, но с мазорите не е нужно да бързаш толкова много, рече Ледаберг. Да, да, съгласи се Лута. После кихна три пъти поред. Тук има много прах, каза Ледаберг. Затова кихаш. Няма нищо, отвърна Лута. Аз мога да бърша прах. А има ни парцал? Виж в скрина, предложи Ледаберг. Лота издърпа най-горното чекмедже. Боже мили! Възкликна тя. Тук има сервиз за купли. Ленеберг също хвърли поглед в чекмеджето. Да, права си, стария сервиз за купли. Бях го забравила. Какъв късмет, че го намерих, каза Лота. Тя извади сервиза и го сложи на масата. Той беше бял, с сини цветчета. В него имаше чаши, чинии, табличка за сервиране, кана за кафе. Захарница и малка каничка за сметана. Лота заподскача от радост. Ако мия Мария види това, направо ще се побърка, извика тя. Не мога да си го представя, отвърна Леля Берг. Я виж дали в някое от другите чекмеджета няма парцал. Лота издърпа следващото чекмедже, но в него нямаше парцал. Там имаше една огромна кукла с сини очи и черна коса. О! Възкликна Лота. О, не! Това е виола ли нея, каза Ледаберг. Така ли се нарича? Попита лута. Прекрасна е. Виола ли нея. Да, но тогава мечу няма да може да спи в леглото за купли, защото в него ще трябва да спи виола ли нея. Нали мога да я взема? Да, ако бъдеш внимателна с нея, отговори Ледаберг. И, разбира се, тя ще спи в собственото си легло. Мечу ще трябва да и кратко отстъпи мястото. Той и без това от всичко най-много обича да спи при мен, Кимна Лота. Погледни и в най-долното чекмедже, рече Леля Берг. Там сигурно ще намериш цял куп дръжки за виола линея. Още си спомням, че непрестанно шиех рокли за тази кукла. Лота бързо издърпа най-долното чекмедже, а там имаше цяла дозина рокли и жиречици, пелеринки и шапчици, камизолки и нощнички за виола линея. Ако Мия Мария види това, направо ще се побърка, каза Лота отново. Тя извади набързо всички дрешки от чекмеджето, подреди ги на пода и се взе с обличането на виола линея. Междувременно Леля Берг бе намерила една стара скъсана кърпа, която лота можеше да ползва за бърсане на прах. Прахта мога да избърша и по-късно. Сега трябва да помисля коя рокля ще и кратко стои най-добре. На лота на Икратко бе лесно да вземе решение, защото имаше цял куп разноцветни рокли, червени, сини, бели, жълти, на карета, на райета. На точки и на цветчета. Най-хубава е бялата рокля с бордюра, реши Лота накрая, нея тя ще облича само в неделя. Имаш право, съгласи се Леля Берг. Не бива да я носи всеки ден. После Леля Берг потупа Лота по буската и каза, е, тук вече всичко е наред. Сега мога да си отида в къщи. Лота Кимна. добре. Ако видиш Ниманови, поздрави ги от мен и им кажи че сега живея в моя собствена къща и никога вече няма да се прибера у дома. Ще им кажа, обеща Леля Берг и си тръгна. Ала едва бе слязла по стълбите, когато Лота викна след нея. Лелю Берг, ще ми трябва и нещо за ядене. Да, естествено, отвърна Леля Берг. Нали мога да разчитам на теб? Попита Лота. Да, но ще трябва да идваш сама да си взимаш яденето, отговори Леля Берг. Вече нямам достатъчно сили да се качвам и слизам по стълбите. В същия миг погледът на Лота попадна върху закачена на кука кошница, която висеше от тавана, и тя извика. Знаеш ли какво, Лелю Берг, хрумна ми една великолепна идея. На Лота и кратко бе дошло на ум да върже кошницата с едно дълго въже и така да я спуска през прозореца. А Леля Берг да слага яденето в нея. После аз само ще издърпвам и, хоп! Яденето ще бъде горе, обясни Лота. Много си умна, каза Леда Берг. И каквато си бе добросърдечна, тя се запъти към къщи, за да донесе на Лота нещо за ядене. Като се върна, Лота вече бе спуснала кошницата и чакаше на прозореца. Хайде сега, хоп! И яденето ще е горе. Подвикна Леда Берг. Не ми казвай какво има вътре. Извика в отговор Лота. Сама искам да видя. Тя издърпа кошницата горе, а в нея намери бутилка лимонада и две сламки, Една голяма палачинка, увита в салфетка, и пълна купичка с конфитюр. По-хубаво е, отколкото при Ниманови, каза Лота. Довиждане, Ледо Берг. И много ти благодаря. После Ледо Берг си отиде. Лота сложи палачинката на масата и я намаза обилно с конфитюр. Седне я свина Руло, хвана я с две ръце и започнала кому да яде. Между хапките отпиваше с едната сламка по глътка лимонада. Невероятно лесно, рече тя. И няма чини и за миене. А всички казват, че било много трудно да се справяш с едно домакинство. Според Лота това не бе никак трудно. Да си има своя къща за нея бе само забавно. Като изяде палачинката, тя си изтри устата и ръцете с кърпата за бърсане на прах. После избърса прахта от мебелите си, от масата, скрина, столовете, креватчето, леглото на куклата, огледалото и от картината на червената шапчица и кумчо вълчо. Накрая приготви леглото за Виола Линея и детското креватче за себе си и Мечо. Бе истински щастлива и през цялото време си та наникаше една песничка, чийто текст знаеше. Връщам се в къщичката си маничка, където нощем съм съвсем самичка. Седя си под блясъка на голата кружка. Имам си котенце, ала никой друг за дружка. Лота посреща гости. Лота си игра дълго време с Виола Линея, с Мечо и с сервиза за купли и пет пъти избърса прахта от мебелите. После седна на един стол и започна да размишлява. Боже мили, каза тя на мечо, какво ли толкова правят другите, та са заети по цял ден със своето домакинство. Едва бе изрекла тези думи и чу как някой се качва по стълбите, а това бяха Юнас и Мия Мария. Аз се преместих в нова къща, рече Лота. Вече го знаем, отвърна Юнас. Леля Берг ни го каза. И ще остана да живея тук завинаги, добави Лота. Само залъгваш се, присмя се Юнас. Мия Мария обаче се спусна мигом към сервиза за кукли? О, чудесен е! Извика тя и започна да изважда една след друга чашите, чинийките, табличката и каната за кафе. Наистина е чудесен. После видя Виола Линея и дозината Рокли. О, прекрасна е! Възкликна Мия Мария и разруви Роклите, за да види колко са на брой. Остави ги, нареди лута. Тази къща е моя и всички играчки тук са мои. Не мога ли и аз да си поиграя с тях? Попита ми я Мария. Може, но само за малко, отвърна Лота. После запита, а мама плаче ли? Не, не плаче, каза Юнас. И все пак от време на време се случва да правя. До чулота някой да казва долу от стълбите и това беше мама. Разбира се, че плача за моята малка Лота. Лота кимна доволно, това няма да помогне. Аз вече съм се преместила и си имам своя къща. Да, виждам, рече мама. И колко хубаво си подредила всичко! По-хубаво е, отколкото у дома, заяви Лота. Донесла съм ти едно цвете. Така е прието да се прави, когато някой се премества в нова къща, каза мама и подари на Лота червено мушкато в сексия. Добра идея, зарадва се Лота. Мога да го сложа на прозореца. Благодаря! Лота избърса отново прахта от всички мебели, за да видят това мама, юнас и мия Мария и те я похвалиха за усърдието и кратко в домакинската работа. Но когато Лота привърши избърсането, мама попита. Не искаш ли да си дойдеш вкъщи заедно с Юнас и Мия Мария и да хапнеш нещо? Не, Леда Берг ми носи ядене, отговори Лота и разказа колко умно бе измислила номера с кошницата. Във всеки случай не си глупава, каза Юнас. После той седна на пода и се зачете в куп стари списания, които бе открил в един егъл. Мама обаче рече. Е, довиждане, мила Лута. Ако поискаш отново да се преместиш в къщи, за кореда например, знай, че всички ни ще зарадваш. Колко време остава до кореда? Попита Лута. Седем месеца, каза мама. Ха, та аз ще остана да живея тук много повече от седем месеца. Извика Лута. Самозалъгваш се, промърмори Юнас. После мама си тръгна. Лота и Ния Мария се заиграха с Виола нея, а Юнас седеше на пода и преристваше с писанията. Нали е хубаво тук, Мия Мария? Попита Лута. О, не съм виждала по-хубава стая за игра от тази, отвърна Мия Мария. Това не е стая за игра, каза Лота. Това е моята къща. В този миг чуха отново някой да се качва по стълбите и това бе татко. Олеле! Олеле! Какво ни според тя? Вайкаше се татко. В града всички говорят, че си се преместила от къщи, Лота. Вярно ли е? Лута кимна. Да, вярно е. Тогава знае един човек, който тази вечер ще плаче, и той е бедният ти баща. Представи си само, като вляза в детската стая, за да кажа на децата си, лека нощ, едно от леглата ще бъде празно. Лота няма да я има. Това няма да помогне, каза лота. Макар че и кратко бе жал за татко, и то истински. Да, това наистина няма да помогне, рече татко. Юнас и Мия Мария обаче ще си дойдат сега с мен в и ще ядат за вечеря печени кюфтета и компот от Кайсии. После татко, Юнас и Мия Мария си тръгнаха. Е, довиждане, малка Лота, каза татко на тръгване. Довиждане, отвърна Лота. Чао. Извикаха Юнас и Мия Мария. Чао. Извика и Лота. Където нощем съм съвсем самичка. После Лота остана сама. Леля Берки кратко донесе вечерята. Лота издърпа кошницата горе, а в нея намери отново бутилка лимонада и две сламки и един студен свински котлет. Също като при Ниманови, каза тя на мечо. Като се нахрани, Лота избърса още веднъж прахта от мебелите си. После се облегна на прозореца и се загледа към къщата на Ниманови. Юнас и Ния Мария бяха в градината и играеха статко на крокет. Всички ябълкови дръвчета бяха разцъфнали. Изглеждат като огромен букет, помисли силота. Беше много красиво. Да играеш крокет е забавно, обясни Лота на Мечо. Но да си имаш собствена къща е още по-забавно. Скоро започна да се смрачава. Татко, Юнас и Мия Мария влязоха в жълтата къща. Лота въздъхна. Сега вече нямаше никой, когото да може да наблюдава. Бе стояла дълбо на прозореца, загледана навън. Междувременно обаче в килера за вехтори се бе случило нещо, което Лота не бе очаквала. Тук бе станало мрачно и тъмно и тя го забеляза едва сега, като се обърна. Тъмнината бе аглите и се бе загнездила в тях, чисто черна. Пъпляше все поблизо към стаичката на лота, така че скоро само пред прозореца остана едно светло пятно. По-добре да си лягаме, защото след малко няма да виждаме вече нищо, каза лота на мечо. Побърза да сложи виола линея в леглото и кратко, а мечо, в детското креватче. После сама се мушна до мечо и придърпа одеялото чак до брадичката си. Не ме е страх от тъмното, прошепна тя, само ми е тъжно. Въздъхна няколко пъти, сетне се понадигна в кръвачето и се взря в тъмнината. Ху! Възкликна Лота и се пъхна пак под одеялото. Притисна мечо до себе си. Сега Юнас и Мия Мария сигурно са също в леглата, каза тя. А после при тях ще отидат мама и татко и ще им кажат, лека нощ. При мен обаче няма да дойде никой. Лота отново въздъхна. И тази въздишка бе единственото, което се в килера за вектории. Иначе бе съвсем, съвсем тихо. Не бива да е толкова тихо, каза си Лота и започна да си тананика. Връщам се в къщичката си маничка, където нощем съм съвсем самичка. После обаче се умолча и въздъхна. Опита още веднъж. Връщам се в къщичката си маничка, където нощем съм съвсем самичка. Бедната Лота не можа да продължи повече, само заплака. Но татко се качваше вече нагоре по стълбите и та наникаше. Седя си под блясъка на голата кружка. Имам си котенце, ала никой друг за дружка. Лота заплака още по-силно. Татко, хлипаше тя, искам да си имам поне котенце. Тогава татко взе лота в прегръдките си, повдигна я от креватчето и я притисна до себе си. Знаеш ли, лота, рече той, колко е тъжна мама в къщи. Не можеш ли поне за коледа да си дойдеш у дома? Искам още сега да си дойда у дома, хълцаше Лота. И тогава татко взе Лота и мечо и ги отведе при мама в жълтата къща. Лота се върна. Извика татко още от входа. Мама седеше във всекидневната предзапалената камина. Протегна ръце към Лота и попита. Вярно ли е това, Лота? Наистина ли се връщаш у дома? Лота се хвърли в прегръдките на мама и сълзите и кратко потекоха като река по бузите. Да, искам завинаги да остана при теб, хрипаше Лота. Това наистина е чудесно, каза мама. После Лото остана задълго в скута на мама, като само плачеше, без да изрича нито дума. Но накрая промълви, мамо, сега си имам друг бял полувер. Леля Берг ми го даде. Нали не се сърдиш? На този въпрос мама не отговори. Стоеше мълчаливо и гледаше Лота. Тогава Лота сведе поглед и измърмори. Другия го разрязах и много ми се иска да ти кажа, извинявай, но не мога. Ако и аз ти кажа, извинявай, прошепна мама, ако кажа, извинявай, скъпа Лота, че понякога не съм била достатъчно мила степ. Тогава и аз мога да кажа, извинявай. Лота обви ръце около шията на мама, притисна я до себе си колкото сири имаше, и каза: Извинявай, извинявай, извинявай, мамо, после мама пренесе Лота горе в детската стая и я сложи в собственото и кратко хубаво креватче с чаршав и розово одеялце от което Лота винаги скубеше снопчета вълна, когато трябваше да заспи. Дойде и татко, двамата с мама я целунаха и, и кратко казаха. Лека нощ, любима малка Лота. Сетне тихичко излязоха. Обичам си ги и двамата, рече Лота. В това време Юнас и Мия Мариятът му заспиваха, но Юнас се обади. Знаех си, че няма да издържиш да останеш цяла нощ в килера за вектории. Тогава Лота каза, но през деня ще бъда там и ще си играя. Така да знаеш. А набиете ли моя мечо, ти и мия Мария, ще ви натупам и двамата. Така да знаете, твоят стар мечо не ни интересува, отвърна Юнас. После заспа, а лота остана още малко будна и тихичко си затананика песента. Връщам се в къщичката си маничка, където нощем съм съвсем самичка. Седя си под блясъка на голата кружка, имам си котенце, ала никой друг за дружка. В тази песен обаче не се пее за мен, а за една друга лота, каза тя. Затвори очи и заспа. Издание. Автор, Астрит Линдгрен. Заглавие, Децата от улица, Тряскаджийска. Преводач, Теодора Джабарова, Ели Бълздрева. Език, от който е преведено, шведски. Издател, Ик Пан. Град на издателя, София. Година на издаване, 2011. Тип, повест. Националност, шведска. Редактор, Костадин Костадинов. Художник на иллюстрациите, Илун Викланд. ISBN. 978-954-660-061-5 Адрес в библиоман, httpss двоеточие на наклонена черта biblioman.chitanka.info наклонена черта букс наклонена черта 4515 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.